صلى الله على محمد kupasan kepada makna solat makna sembahyang yang dalamnya mengandungi begitu banyak persatah kenertian sama ada dalam gerak-geri dalam sembahyang itu ada artinya maupun perkataan perkataan yang di, yang menjadi bacaan mengandungi makna-makna yang amat mendalam. Semakin dikupas, semakin dikaji, semakin ditulis, semakin nampak kelebihan-kelebihan solat yang jelas dia bukan ciptaan manusia. Tak mungkin manusia dia anugerahkan kelebihan sedemikian. Kata untuk menperulakan suatu ibadah. Tak kira lah daripada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 perbuatan perbuatan yang yang zahirnya tidak sangat mendatangkan apa-apa makna sekadar angkat tangan, piyam, tunduk, bangun, sujud. Tapi buahnya, hasilnya. Kita tak melihat bagaimana dengan Salat yang serupa kita buat, Nabi buat rupa kita buat sahabat-sahabat buat awliya buat tabi'in buat tapi pencapaian masing-masing berbeza kalau Nabi ini, awliya buat tabi'in buat kalau sahabat kalau tabi'in menggambarkan suatu keadaan transformasi daripada insan yang wahid <tuh> macam ini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 keadaan-keadaan tertentu sampai mereka tidak tahu apa yang berlaku di sekiling mereka walaupun mereka sedang semayang makna dia dipertingkatkan daripada insan yang fizikal kita tubuh ada dasar, kepada insan yang spiritual insan ruhani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 penyelesaiannya dia kata rayah naya bilal rayah naya itu maknanya kita sesaikan dengan semayang panggil yang ada sesemayang so, semayang, penyelesaian terhadap masalah dia yang kuasa semayang merupakan jawapan hati yang tidak tenang semayang merupakan satu kisah hati so banyak benda yang dapat dilihat Tuhan katang yang itu kata surah al-bayyinah kata wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina kamu tidak diarah tidak diperintah tidak disuruh untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu ta'ala melainkan dalam keadaan kamu ikhlas seolah-olah kalau tak mau jadikan sembahyang itu semata-mata kepada Allah tidak ikhlas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 Kena mengandungi dalam ikhlas tiga cara. Kalau tiga dapat kita kumpulkan, dapat kita hayati, kita akan dapat makna ikhlas. Yang pertama, engkau tuntut dengan sembahyang itu dengan keredaan Allah. Jangan engkau tuntut akan reba manusia. Jangan mengharap makar manusia puji, manusia bagi kredit.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 kalau kita buat yang bukan dia suruh Buat ikut kita Tak ikut dia Ikut Allah Ta'ala Nak reda macam mana Sama-sama Kalau kita bukan kita nak upah orang kerja pun Kita bayar gaji Basarkan kepada Aspek yang kita suruh dia buat Kalau so, dia buat ikut dia, dia Ikut kita so, Kita nak bayar tak upah macam mana pun dia buat kerja baik dia buat kerja limang baru sungguh macam kita kata kita rupa orang pasuh kereta tapi dia baca kereta orang lain bukan baca kita fontik lah dengan training yang buat semua orang kita ubah kereta aku suruh basuh kereta aku atau kata kereta juga hmm. apa yang kita suruh so, apa yang orang tak suruh itu yang kita buat dapat hebat kita buat kerana Allah Suatu cantik jawapan, tapi tak betul, tapi cantik. Bila seorang sahabat masuk dalam masjid zaman Umar, nih zaman Umar, ataupun mungkin Nabiullah, yang pentingnya di semayang itu Umar ada dalam masjid. Di semayang kalut, jadi di semayang tengah nak abah kata, kau idung lah mas semayang duduk lebih kurang itu apa lebih kurang gitu dan aku omong je umat panggil dia nak buat apa apa lagi aku semayang dia kata izahab in nakalam tu salib pergi buat semua lah tadi itu tak semayang lagi pun umat dia kasar dia jenis orang tapi pergi semayang semula Semayang pun lah dengan cantiknya Belizi Tatbir cantik Rokok cantik Tidak cantik semak, Salam cantik Habis ke semua dah Dia keluar Mas, Mana baik semayang yang Allah nak buat tadi tu Dari yang kedua tu Dia bagaimana dia jawab Yang terbaik bagi aku Yang mula aku buat dari tu apa-apa yang mula tadi yang aku buat semata-mata akan Allah walaupun sibuk yang kedua aku takut kalau orang ada tinggi aku buat cuma cantik dengan aku, yang kedua aku buat untuk, kan? untuk kamu betul jawapan dia sebab yang pertama tu dia buat kerana Allah walaupun nampak tak elok tapi dia ikhlas kerana Allah dia sibuk Badawi. yang kedua itu dia buat kerana orang tak cantik kita nak yang kedua tu dia buat buat Allah Masa tu yang katakan cantik cantik dia tak inti yang sembayang cincang yang kata cantik yang kedua cantik cantik kerana kerana Allah aku buat juga tu dah terpaksa buat aku ya. nak buat aku kena tu sebab tu ikhlas kita buat pasal salat bukan salat sahaja apa sahaja tu kalau kita buat ikhlas kesemua ke hidup kita ini memang tu yang kita ulang kalau inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin tu yang kita latih tiap-tiap-tiap semayang semayang kita ibadat kita umum semua. Nufuki Semua ibadat Wa kerja, Kajaya mamati Yang kita buat untuk mati Apa saja Kesemua kita buat Lilahi Rabbil Alamin Buat untuk Allah Itu yang kita gunakan Kataan nak buat apa pun Bismillah Bismillah Kataan nak tidur pun Bismillah Makan Bismillah Jalan Bismillah Buka lampu Bismillah Buat kereta Bismillah nak nak menyenyapkan semua gerak-geri dan kerja kita kita buat itu kita nak buat buat kerana Allah. Bila buat kerana Allah, seorang biji ni pun kita buat sama dengan orang. Kalau so, kita buat terbang dewi cinjai. Orang tadi depan rumah bukan melok kan? oi. So, orang negeri makna ni kita kaya boleh bukan buat kerana manusia, kerana Allah buat tengah malam seorang diri dalam gelap hmm, kita buat cantik kita buat tertik buat seorang diri dalam muzik orang tak ada cantik bukan itu orang banyak itu itu nak mengatakan bahawa bila kita buat lillahi rabbil alamin wa huwa ma'akum aina ma'akum dia ada bersama kamu di mana kamu berada wa Allah bima Allah apa sahaja yang kamu buat dia melihat kalau so, datang perasaan itu perasaan kita buat untuk dia dia sedang melihat ha, tadi orang lelaki tadi itu dia tahu rumah sedang lihat dia maka dia buat cantik yang pertama dia tahu aku tak melihat dia tapi dia dah biasa begitu saya agaklah mungkin keturunan orang tadi itu keturunan yang sembahyang sibuk-sibuk tadi rumah marah itu yang tanpa seperti sekarang ada di negeri tu. Tahu dia semua yang bilang, lagu sana, lagu terbetul, -ter -ter, corban terbetul, -ter. tengah semua dia sugi, orang -orang pasal, tengah berapa sahaja orang pun tak kisah dengan Allah rokok ada apa dia biasa begitu Tangan dia goyang sana, tangan goyang sini buat apa? Atau kutuk nanti, kutuk yang rumah malah. Tak ramai lah dan balik istana kepada wallahi ma dan allah itu apa sahaja yang kamu lakukan kamu kerja bersih dan lihat dan lihat macam cerita okey jangan panjang juga yang kedua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 sebab itu dia kata innaha lakabir ila alkhasiin semayang barang itu pun berat melainkan orang yang telah tunduk hatinya kepada Allah. So makna kalau kita boleh semayang itu, itu satu anugerah dia. Anugerah. Saya saya tak rasa lah dalam konteks masyarakat Malaysia. Kita kat masyarakat Malaysia, lah masyarakat depan kita, saya saya tak rasa lah. masyarakat Malaysia ni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 di tepi laut orang bersantai, cuba bekerlah dan sebagainya, cuba tunawi dan sebagainya. Orang yang yang yang jaga ataupun yang yang concern semayang dia dia tak tinggal, dia buat dengan betul patuh, tu. Jadi kata sedikit bilangannya dibanding dengan orang yang meninggalkan masalah, yang yang meninggalkan semayang. Saya dulu pernah ulang kongsi macam-macam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 lepas tu tahajir pula selesai haji selesai umrah balik dari umrah memang kita balik menyanggah matahari kita akan jumpa sekejap zuhur atau asaf habis kita masuk waktu marit sekejap ke malam jumpa sekejap lagi waktu hubuh hmm. tapi kalau di dihidup untuk makan pagi semua bangun Semua bangun Tetapi kalau untuk semahyang, bagalah saya nak tempat sebagai tip macam begitu. Bina nak menyatakan dalam perjalanan ketika terlepas sama semua itu. Ya. Maknanya ni saya nak sebut poin dia bahawa tanpa taufik ini, tanpa ada anugerah Allah ni, tanpa ada satu satu hidayah Allah untuk orang nak bagi kesempatan ruang kepada dia. Nak buka kepala dia Tenaga Nak pergi tunaikan semua Dalam waktu Bukan senang Bukan senang nah, Sebab tu kita kena ingat Bila kita Boleh menunaikan salat Ada uang kita buat pergi Ada uang kita semayang Boleh semayang Mata kotoban boleh-boleh dalam masalah Kesebuangnya ke boleh Maksudnya itu kena ingat Engkau Bahawa engkau lihat Akan taufik itu Daripada Allah Kena-kena hargai Kena-kena sebab tak tak semua. Ali tengoklah di mana mesti tak semua orang mudah. Waktu yang senang-senanglah, waktu yang kita dalam keadaan tidak tercabar. Waktu lapang kita ada masa kita macam Kang ni bagi semua, semua pakai imai-mai okay. Aisha asmai asmai okay, betul lah. Ini bukan waktu lain. Itu kerja, itu suara. Disebut dengan dengan disebut uh, dengan syuhub. Itu saya kata Hargailah ni Sebab tu jangan Jangan Cersiakan dia Atau puasa Apa kita Lepas puasa bukan, bukan dengar Dengar Senang puasa Tapi yang puasa Yang sebenar yang, Bukan Nak bangun sahur Pun satu perjuangan Yang hebat Nak bangun sahur tu Aku tak bangun sahur Pulak dah. Puasa Tak boleh pulak sana. Itu betul Bila kesemua Yang dapat Kita buat Atau balap Ambil anak besar. Kalau kita dapat menunaikan kewajipan yang besar-besar, Seperti mengeluarkan zakat ekstra keluar lebih daripada zakat yang ada halusah kita buat kebajikan daripada halusah kita senangkah? Manusia dia sifat kecil. Tak, tak semua tak semua zakat boleh orang keluar tak semua sedekah boleh orang keluar tak semua derma orang boleh keluar kalau kita boleh keluar kita ingat itu taufik Allah Ta yang membuang sifat terkut bahir daripada kita sakit anugerah bukan senang saya kata, kata bila ingat ini memang. yang ketiga untuk dapat ikhlasnya engkau memelihara akan dia hingga hilang dirimu dengan dia Memelihara, memelihara salah <tuh> Mereka-mereka yang sentiasa memelihara Jaga semayang Jaga jangan terlepas Kalau dia tidak jaga, dia terlepas Terlepas maknanya, kita tidak semayang Lupa, tak? bukan lupa, tak ingat Bukan tak ingat, lupa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 sahur tak pernah bangun. memang dia puasa Saya paksa saya buat makan pagi saya kena buat cekat-ceka dekat marah tapi dia tiap-tiap malam pergi terawal boleh berlaku kau orang puasa langsung tidak pita. berlaku tak suami saya tak pernah miss tiap, tiap malam pergi terawal puasa tak pernah <tuh> saya syak saya kata ikut dia kadak dia pergi dah asat dia pergi semua dia kata tapi tengok dia kata lah oh, dia kata tu saya kata orang, orang tak puasa dia boleh kata macam-macam cuba cuba ikut tengok sekali ikut apa nombor nombor dah habis pula <t well> bukan saya nak nak apikan dia bukan jadi baca api cuba tanya orang jalan sebelah tengah ada tak dia dan surau tu tak nak tanya cuba tanya tengah di sebelah dia bertanya orang sebelah orang sebelah tadi eh tak pernah nampak pun dia merosak cuba tanya orang lain pula ada tak suami dia di surau bukan Nur lah. nu bukan orang lain eh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 Pak Sibarman mari berjumpa ni kita saya nak datang ni nak terima kasih dekat Ustaz uh, tahun 93 dahulu uh, setelah saya kahwin selama 7 tahun tidak dapat anak tahun 93 saya datang jumpa dengan Ustaz uh, Ustaz bagi air so balik minum dengan suami saya minum bulan itulah saya dapat anak sekarang anak sudah ada 6 orang tapi tak ada kesempatan nak ucap terima kasih hari ni baru tak nak terima kasih kita berapa, berapa tahun tu baru tu baru 14 tahun oh berapa ni bukan itu ok tak apalah terima kasih semua. Okay, apa yang kedua yang kedua ada masalah nak minta ubat baru yang ni yang sungguh. Ha? Yang pertama saya tak nak Yang kedua yang nak sahak. Itu tak apalah. Tapi saya nak saya. Hidup. Dia menyimpan. Sebab kita kalau kita, kita merasakan itu satu anugerah. Macam yang itu itu bukan saya Allah Ta'ala. Anugerah Allah Ta'ala dia kena balik semula. Kena ada suatu perasaan dalaman manusia untuk menghargai suatu pemberian semakin besar pemberian semakin besar rasa terima kasih nak nak menyebut kisah tadi itu jika dia rasa betul saya yang berikhtiar Allah Taala makuabul doa saya sepatutnya datang daripada tahun 92 itulah saya dapat anak tu ni 2006 dia mengaku ku terima dia tak tak dapat anak seutau duduk doktor semua dia datang doa saya makuabul mungkin atau kebetulan mungkin dapat anak dapat kerap pula setahun satu setahun satu punya subur bukan itu sebab itu sebab itu cerita ini apabila kita merasakan kita telah Allah beri anugerah besar iman apa iman di bagi Islam bagi Islam, dia bagi nur cahaya dia bagi kita ruang untuk belajar untuk untuk kita praktik dan boleh kita buat tak, tak macam orang lain yang tinggal kita, kita memang saya yakin yang datang ke sini orang itu lah Kuat. Karena, karena itulah maka dikatakan bahawa pelihara dia kalau salat, pelihara salat puasa, pelihara puasa buat kebaikan dan jangan berhenti cakap tu terus buat begitu kan diet itu dia katakan sebagai suatu anugerah Allah yang perlu kita pelihara bila kita pelihara semakin kita buat dia sebagai dahapat dan kita sama dengan salat kalau orang yang buat sat tinggal tinggal lama buat pula dia kat kat kalau tinggal dia pelihara dia kata buat tak pernah tinggal tak pernah tinggal tak, pernah tinggal, tak pernah tinggal dia dah sebati kalau sebati itu kalau kita tak tunai dia yang nuntut kita tunai tidak hati tak kena Ada something wrong lah Something yang tak kena Oh tak bayang lagi rupanya Itu saya katakan maka Pelihara hingga Hilang dirimu dengannya Maksudnya sampai kita sebati dengannya Selesai buat ikhlas Dan segiranya Wajib Mesti Bagi orang yang semahyang itu mengetahui ha, Bisa kata dia mula menerangkan uh, Gerak-geri tadi itu Kata-kata, perkataan, wording yang dia pakai, sigilnya, sigilnya, sugilnya, sugil mesti mestilah Bagi orang yang sembahyang itu, orang yang salat itu, tengah orang tak mau langsung. Berapa macam bukan? Sembahyang apa? Sembahyang salat lah. Ya, dia bahasa asal maknanya bukan. Dia sembah, dia sembah yang, sembah yang Maha Kuasa.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 Kalau kita tetebir Kena tahulah Pada tetebir itu panjang mana Kalau setengah jam bro, Allahu Akbar Tak kena Allah Dia bukan panjang Tahu tu Dia Kalau ikut um, Hukum tajwid pun Allah Bolehlah Dan dua harikat Nak panjang Tiga harikat Allahu Akbar bar ujung jadi bukan mat dia tahu huruf mat huruf mat ni Allahu Akbar Allahu Akbar memang mana? mat tu ujung tu pula so Allahu Akbar Allah berapa harikat tu yang kita kena tahu kadar dan kita tahu pula bahawa bila kita laksanakan rukun sembahyang, se-rukun so, tu tiga belah kena tahu lah Dan tiga belah tu kalau dah baca tengok memang tak satu rokok dua sorry rokok satu sujud dua bila bila kebir satu kena tahu Allahu Akbar satu tu kita batalkan pula kita kita honkai tangan pada depan lepas tu Allahu Akbar dah dua tak tiga juga Allah dah tiga berapa rupa nak buat pejar itu yang datang ayat Quran ya <tik> ayuhalladina amanu'la tubtilu amalakum orang yang beriman jangan kamu batalkan amalan kamu jadi semayang Allah Akbar itu kalau ada belakang apa-apa pun kita tak boleh batal semayang belainkan kalau yang berlaku itu sampai peringkat boleh merosakkan bangwa, merosakkan harta benda, baru boleh bonti semayam batal semayam itu sepak plak keluar. Budak nak koyun uh, tangga dan sebagainya, uh, Api tu sebagainya. Uh, Ulah kalau dah tak kalau sekadar kala jeringking boleh dipukul. Ni sambung semayam, tak ada tak payah batal. Ketuan saya yang mengatakan bahawa bila kerja semayang tak boleh batal. Jadi lah. panggil takbiratul ihram dengan takbir itu haramlah kita melakukan pekerjaan yang bukan semayang. Perkataan Nabi kata In dinahadhi salah la tasluqhihi min kalam dibaca dalam semayang tidak boleh masuk satu patah perkataan manusia pun boleh masuk yang boleh pakai kalimat-kaliman Allah yang diizinkan disuruh dalam sembahyang. Mulakan dengan wajhatu fawallahu ta'ala suruh. Dan solati wusuti tu Allah ta'ala suruh. Fatihah Allah Yang lain daripada itu tengah sembahyang tak berbasai tu kawan. Terus bonding dengan anak-anak saya tertulah seorang so, Arab tu dia punya gelas gelas apa namanya gelas uh, um, kertas tu lah Gelang gelas plastik tu meletak depan dia tu dia bubur air sikit dia minum tak tu tapi dia semayang Kak yang kedua semayang semayang terawak semayalah Arab tukang sapu ni tukang sapu ni ambil lah pegang tu <laughs> depan kita tengah semayang tak boleh pegang tu melaupun <laughs> ambil-ambil lah hampir midline lah. batal lah semayang tu belah atas tu lah tak boleh sebab tu Hatta ata kalau kita sebut ayat Quran semagiri pun sebut ayat Quran semagiri pun tapi dengan niat satu tujuan dunia batal sembahyang tak sah apa dia guna ayat Quran katakan contohnya dia sembahyang Aisyah uh, dia nak kirim kitablah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 dia tengah semayang takkan nak bonti semayang kerana kucing nak makan ikan makan lauk memang tak boleh bonti tapi nak hambat kucing macam mana botinya Al-Qari'ah tu huh? kucing ni dia faham kucing ni dia paham Bikul niat, dia butir lah. Wajaral jibalah kalau ahnil manpush, Jadi niat dia nak halah kucing. Dia buat apa so, Kalau kita faham dia mungkin tu kita perkena balik. Contoh yang disebut pendek dia kata bor. Dia kata sampai kalau hendaklah perbuat kadarnya kadar semayang tu. Kadar uh, takbir tadi pada uh, rukun dan ke kibak pada mana rukun yang panjang yang boleh panjang-panjang mana yang pendek pendek mana itu ditemput Supaya syukurlah ia akan Allah Subhanahu wa taala jika kita tahu di bukan ada hikmah ada mengapa hukum ni panjang rukun ni pendek semua dibuat untuk takfif Meringankan macam rukun i'tidal ni rukun ni pendek ada yang panjang tak boleh antara sujud rukun pendek sujud rukun panjang hatiha baca rukun panjang Okey. atas barang yang diberi taufik akan dia maka bahwasanya sahnya semayang itu sahnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai daripada segala kebajikan daripada apaan, daripada perbuatan dan azkar daripada bacaan-bacaan dalam semayang itu Allah himpunkan dalamnya membuat apa perbuatan pekerjaan yang kita kena buat ikut semahyang yang Jibril ajar Nabi Nabi ajar kepada sahabat sahabat ajar kepada sahabat sahabat kepada kita itu, itu dia katakan bahawa itu kesemua je taufik memang hidayah memang Allah tunjuk begitu taufik Allah tunjuk begitu bukan dibuat-buat bukan sengaja direka kita tidak itu satu taufik satu petunjuk patah itu kena buat begitu maka bahawa sembahyang itu soalnya telah menghimpunkan padanya beberapa bagai kebajikan daripada apaan, perbuatan, azkar sebutan-sebutan, bacaan-bacaan maka apabila berdiri hamba kepada sembahyang jadi bermula dengan hukum berdiri betul so yang ni yang hukum berdiri betul ni kita kena faham bahawa berdiri betul ikut yang Nabi tunjuk Orang yang berkuasa berdiri betul, dia kena berdiri betul dalam sembahyang pardu ataupun pun sembahyang wajib. Sembahyang kita panggil pardu, kita panggil wajib, kita panggil. Sebab begini, usah di pardo, usah di padal asyak, usah di padal subai pardu. Apa dah hukum sembahyang? Kita kata wajib, kita kata pardu tak apalah itu istilah itu cerita lain. Okay.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 apa yang saya yang digunakan uh, berdiri hamba dan berkata ya Allahu Akbar maknanya dia menyebut dalam awal semayang itu dengan lepas niat Allahu Akbar bakal hendaklah ia muqarana niatnya dia samakan dalam Allahu Akbar itu dengan niat apa yang dia nak buat maksudnya kita bayar ada uh, pasat ta'arat, ta'ir, kita ulang banyak kali dah tu uh, kasat, niat, semayang semayang apa, kita dah semayang wajib semayang sunat uh, semayang wajib, wajib apa kita ada wajib uh, zuhur, wajib asar, wajib ishar Kana semayang apa semayang mayat, uh, perdukipayah It itu yang dah kata-kata niat dalam itu, muqarana maknanya kita joinkan niatnya yang ditabarkan pada syaraq So, okay, yang muka syarat ini saya terangkan ada guna saya terangkan bagi kita, orang yang biasa melakukan salat macam biasa kita buatlah kita senang saja ya? kerana biasa ada panggil niat yang kita niat itu kita niat kepada Allah Akbar Barat. Tetapi kalau itu menjadi masalah, <tuh> karena kebolehan manusia kemampuan dia untuk meletakkan memasang niat dalam akbar akbar itu bukan semua sama kita kata dia cakap sebab Allah ada oh, ini Allah oh, Allah oh, itu yang yang bermasalah so, bila ini masalah ni panggil masaqah bila ini bermasalah tak boleh pasang niat ketika itu kita jadi masyarakat masaqah apa dia kesulitan masyarakat kesusahan masyarakat kepayahan bila betul payah sampai lima-six kali tak boleh tujuh puluh tak boleh ke lagi payah sangat ada kaedah pekah yang dipanggil al-masyarakat -ma -al tujuh ribu taisi bila kamu berjumpa dengan suatu kesusahan kepayahan kamu kena pindah kepada yang mudah itu kaedah pekah faedah tekan kita pakai dalam Asbah wa Nazair Asayuti pun ada, ibnu Hujain pun ada Al-Masri Al-Masyakatu, semua ibadat yang kita buat, dia susah tujuh ribu taishir dia ditukarkan menarik dia kepada boleh melakukan yang mudah so asal maknanya senang saudara faham macam uh, bulan puasa puasa wajib tahan diri makan minum dia tak boleh puasa kerana dia ada gastrik. Jika puasa juga dia boleh pingsan. Maka dia kena ubah. Apa dia ubah? Puasa tak boleh, tak eh, apa Buka. Bila buka a ha, disebutkan. Pamankan mimkum mariban. Orang yang sakit puasa dalam dia sakit. Au ala safarin dia dalam perjalanan yang ada masaqq. Perjalanan yang dia susah nak... Dia macam dulu... Bayang lah orang berjalan pulang puasa... Jalan siang hari... Padang pasir panat... Naik unta pula... Naik kuda naik baral pula... Dah lah... Kuda tu pun... Panas pula sebagai... Mana tahan nak puasa? Bukan... Tapi Puasa kali ni naik ke petubang... Jauh sangat beza tak apalah puasa ok yang tak mampu puasa juga fa'idatun ha, itu dia panggil dia panggil ubahlah dia fa'idah maka tinggalkan puasa buka fa'idah bayar balik min ayam min ukhard pada ha waktu hari lain yang kamu boleh qabar balik nak qabar pun tak boleh juga sebab dia dia um, kalau orang gisterik kalau orang memang lemah memang ok tak apa tak payah bayar dengan puasa bayar dengan ganti dengan satu kilogram beras tak boleh juga disusah sampai nak cari nak cari beras pun tak boleh tak nak beras takkanlah begitu walaupun kemungkinan di Malaysia tak berlaku demikian tapi berlaku di setengah tempat Okey, tak boleh juga dia boleh pergi ke Baitulman pergi habak ke Baitulman saya kena bayar perdiah puasa tapi duit tak ada saya minta daripada Baitulman memang kewajipan betul, -betul itu, bagi ke dia ambil berah tu pergi dekat orang-orang yang boleh terima yang kategori pakir kategori maskin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 Tak boleh takbir kerana dia payah Akan okay, ambil yang mudah Apa yang mudah Jangan pasang niat dalam Allah akbar tu dia tak boleh Kalau suhu dia buat juga tu Yang 40 kali takbir tak, tak masuk ke okay. Tak tahu apa nak masuk tau Apa yang mudah Dia niat lebih awal Tapi dia mengiringi Yang ambil balik kepada makna niat Yang yang syarat kira muaktabar niat itu niat itu maknanya kamu kasar kamu niat sungguh-sungguh jazam sungguh-sungguh kamu nak melakukan satu ibadat muqtarinan hati ibu karnak muqtarinan ni kamu ikuti immediately dengan perbuatan maka orang tadi itu dia niat dulu aku semayang Aisyah empat rekaan Allah ha sudah hmm. terus daripada niat habis niat sahaja turut takbir sah lah niat dia dan sah takbir dia ha, sebab saya katakan boleh kalau tak boleh buat yang tu pun ha, pindah kepada bahasa Hanabi Hanabi apa dia sebab tu kita nampak orang Hanabi orang Mikey semayang tengok dia ujar wah akbas dia usali tidak niat tidak sebab niat pada ketika dia bu, ni, rukun niat dia bukan ketika itu bukan ketika awal ketika duduk masri itu ketika duduk berdiri itu Ketika bila Miladuk kata uh, tu Imam kata Sawus suku Ajarakumullah Tidak niat lah Imam Allah akibat Imam Allah Allah akibat Dia seraniak dah So orang tadi tu Belum ikhlas ketiga Allah akibat Yang tu pun tak boleh juga oh, Tak payah sebayang lah angkat tangan pun tak boleh sebayang lupa. So So Jangan lupa, jangan lupakan kaidah yang dikatakan al masyakatu tujuh ribu itu memang kaidah. Lagipun ada kaidah lain Nabi sebutkan yasiru walatul asiru wa basiru walatul nafiru. Yasiru ni, selagi saya boleh kamu berikan satu kaidah yang mudah orang ikut, yang senang orang terima, patut yang mudah. Kaidah lain, ataupun hadis Nabi yang sahih Hadis Nabi kata ma khuyira. Rasulullah SAW Baina amraini Illa qtara aysarahumma malam yakun isman Adik sahih Nabi tidak diberi pilih kepadanya Antara dua perbuatan Melainkan dia pilih yang paling mudah Selagi tidak terlibat dengan dosa Ambil yang mudah Tak boleh apa ya? yang mudah Yang mudah ya saya Niat dahulu ni banyak ni orang-orang yang was-was dalam semayang wah-wah dalam takbir wah-wah dalam mani semayang wah-wah dalam mandi genung dah selesai mandi dah setengah jam dah keluar nak semayang aku ingat ih ujung tumit tadi kena tak tahu boleh londih kain balik masa aku jatuh eh semayang balik dah, dah semayang balik eh, tadi, mandi balik je mandi sejam pula kelut nak semayang pula eh saya tadi aku sapu tak tahu dah semua yang balik tiga kali mandi wajib maghrib pagi subuh pula pandang lah. Aida hadis dia, dia, dia terlepas tu saya kesian sebab saya banyak mengalami jumpa yang macam ni saya bantu. boleh boleh bantu kena faham tak okey kalau saudara ada pun suruh dia faham bantu mudahlah ibadat ni dia benar yang disyariatkan disyariatan kemahanya yang disuruh batala buat begitu tu ibadah-ibadah tu perbuatan ke pekerjaan ke apa saja yang Allah suruh buat sebenarnya suruh buat takbir dia yang suruh Allah Allah dia yang suruh katakan begitu Allahu akbar itu yang syarak suruh yang syarak suruh pula sekali saja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 Lebih tiga kali dia pergi mubazir Kalau kita ambil ayat semayang atas dalam sungai yang airnya baru lepah banjir Sedang banjir, air banjir tu ambil ayat semayang pun tiga kali saja Jika lebih daripada itu dia mubazir Mubazir pada syaitan Lebih tiga kali kamu basuh, kamu ikut syaitan Kalau semayang, ayat semayang ikut syaitan lah Mubazir semayang pula Allah akbar sekali pun kamu kata tak betul juga Kamu ikut syaitan juga Aku semua perbuatan sebayang kamu kamu ikut syaitan ibadat akan ikut syaitan ni mesti balik ikut syarak ikut syarak jangan buat lebih daripada sekali takbir jangan sampai iya kena'amudu iya keresain Alhamdulillah, Alhamdulillah dia mula balik semula sampai walabaldin walabaldin Alhamdulillah balik Fatihah macam sekali tujuh ayat dia baca ulang balik itu sudah di 10 ayat fatih apa 10 ayat Okey, bila balik sebelumnya kepada kaedah syarat dia banyak bantu dia banyak bantu menyelesaikan yang gangguan syaitan tidak akan selesai kejap balik semula kepada berpegang kepada syarat bila dia berkata Allah hendaklah ia memukaranah niatnya yang dimuktabarkan kepada syarat dan serta diketahui pula akan kebesaran Tuhannya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 Senang paham, maka allah itu dia bukan benda, bukan bukan bukan jisim dia zat, zat zat yang itu akbar maha besar dalam segala galan, besar yang tidak ada kekurangan padanya, besar yang penuh dengan kesempurnaan padanya. Jadi katakan bahawa, hendaklah ia apa nyawa Uh, ketahui pula akan kebesaran Tuhannya yang ia berdiri khidmat kepadanya dia, dia berdiri, dia khidmat, dia buat seperti yang diperintah dia buat dia sebut itu memang dia letak dalam diri dia memang dalam hidup kita yang Allah Ta'ala sahajalah yang maha agung yang maha besar maka maknanya rakyat itu terlebih aqzam dan ajal aqzam, agung segala keagungan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 kita perhinakan agama Allah kita perhinakan sunnah Rasulullah kita perhinakan syariat Allah taala maknanya dalam sembayang dia sebut lain di luar lain tu yang dia katakan bahawa enggaklah benar hatinya kena sungguh dalam sembayang sungguh luar sembayang pun sungguh takkan berubah uh, demikian pula kerana Allah taala telah mengetahui hamba aku bahawa aku lebih besar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 hamba aku sekarang telah berkata demikian, dia mengadap kepada aku atas makna Allah akbar itu maka apabila mengangkatkan dua tangannya sebab itu dia bersamaan dengan menyebut Allahu Akbar kita mengangkat dua tangan Tukar semua itu syariat semua itu memang tertakluk termasuk dalam yang, yang Jibril pengajar Nabi dua tangannya kepada dua telinganya saya sebut Amandu, mengisyaratkan ia melepaskan daripada tiap-tiap makbud Maka kita macam bagi signal dengan angkat tangan itu tu di antara makna je lah uh, saya banyak saya gunakan perkataan itu satu daripada isyarat daripada simptom kita serenda menyerah diri kepada Allah bagi maksud wa lahu muslimun tu yang banyak dikatakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah kamu kembalilah kepada Allah dan kamu serah diri kepadanya. Itu semayan ni satu daripada kembali kepada Allah. Wa aslimulah kita serah diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Selambangnya so, isyaratnya banyak. Satu di antara isyaratnya kita angkat tangan. Angkat tangan tadi antaranya kita melepaskan daripada tiap-tiap yang disembah. Sebab, La ilaha tu.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 macam orang mana pun menyerah diri diangkat tangan tanda kita serah diri kepada Allah danlah muslimun tu ada dalam dalam taklif dalam apa ni iftitah Dan yang ketiganya kita nak menyatakan bahawa la haula tiada daya kita dah ketika itu melainkan ikut wallahu ta'ala sahaja tak tidak buat yang lain tidak tidak menggunakan peluang itu untuk melawan orang suruh angkat tangan dia tak angkat tangan masuk kiam boleh tidak kiam angkat tangan ketinggalan pegang kepala bukan itu semua kita buat itu untuk menyatakan bahawa kita menyerah diri kepada Allah Subhanahu SWT dan ikut kepada apa yang diperintahnya sebab itu maka Selafah Allahu Akbar ada dua bacaan satu iftitah yang kita baca biasa Allahu Akbar kabira hujahi khatira yang kita faham tengah lah itu satu bacaan dia ya, banyak bacaan tu yang kedua bacaan lagi dia ambil ni yang Syekh berkata ni dia cakap dengan Subhanakallahumma wa tabarakasmuka la ilaha ghayruka itu satu bacaan ni jangan jangan juga baca saya pun saya ya, biasa daripada dulu dah kita belajar dah boleh tak ada masalah kita baca Allahu akbar kabira, alhamdulillah fatira, wassalamu 'ala itu boleh dalam masalah. Ini satu bacaan lain pula, boleh juga kita baca. Kalau kita baca yang ni itu apa dia makna dia? Subhanakallahumma ya'ni maha suci Allah daripada tiap-tiap yang kejahatan dan kekurangan. Allah tidak buat jahat. eh tidak seperti satu maklumat saya dapat bawah daripada Mak Keteri ini so, Bali itu, di Perbali itu perayaan di Perbali itu ialah satu perayaan yang dirayakan oleh orang beragama Hindu kerana satu kejadian berlaku oleh Tuhan Hindu Lord Krishna Tuhan besar Tuhan bos mempunyai beberapa orang anak dia kahwin dia ada isteri, dia ada anak dan salah seorang daripada anak kepada Lord Krishna ini jadi jahat Tuhan jahat Tuhan jahat Tuhan melakukan segala kejahatan jadi, agama Tuhan jahat tapi anak Krishna maka kejahatannya ni sahabat keperingkat merosakkan seluruh kehidupan seluruh, seluruh amba maka kalau Krishna tu, dia nak ambil cindakan tak boleh sebagai anak kalau dia arahkan Tuhan lain dia Tuhan banyak kan pergi bunuh buang anak dia ni dia lah semua tak bunuh dia anak Tuhan hebat Akhir terpaksa juga Tuhan tokeh besar ni menjelma diri dia di atas Tuhan lain pula pergi bunuh anak dia. Dan berjaya bunuh. Tuhan gaduh dengan Tuhan bunuh anak. Kalau anak ni nak mati, dia wasiat. Dia minta pak dia. Dia surrender lah. pernah dia mati. Tapi tolonglah. Kenangkan kematian dia itu dengan membuat perayaan menyalakan lilin dan buat manis-manisan jamu makan buat perayaan. Pak dia pun kena kena anak dia jahat macam mana pun anak dia juga anak dia mati berkeli telur itu dan dia merayakan hari itu hari kemenangan dia bunuh anak dia. Maka perayaan itu nama dia perayaan Deepavali asyik di diberi. Jadi cerita dia katakan ada Tuhan jahat kalau Tuhan buat jahat. Manusia buat jahat pun berdemulah kita ni. Mak Rampek pun pening kepala sangat dah. Bukan bukan jahat permanang pun Mak Rampek tu. Dikacau dah. Mak Rampek. Op sikap ni pun ada masalah. Boleh diisytiharkan satu kejayaan besar tahun ni sebab orang kurang lima orang mati daripada usaha sudah ok kita bayangkan kalau manusia buat jahat seorang di kampung buat jahat pun habis hamuk semua kampung anda bayangkan ni Tuhan buat jahat tapi dia boleh terima sebab kita tidak matikan bila mari islam sebab Allah tak sifat sifat-sifat nama-nama Allah sifat Allah Ta'ala dia tidak ada sebarang kekurangan kenapa dia nak buat jahat tak ada sebab Allah nak buat zalim kenapa nak buat zalim tak ada sebab orang buat zalim Dia orang sakit jiwa orang sakit jiwa ni macam orang buat, lepas jawa tanpa-tanpa lah. macam dia hamuk <t padre> kesian sakit jiwa sebab tu tidak ada itu sifat kekurangan. Bila, bila ada kekurangan maka ada adanya negatif. Bersifat yang penuh dengan yang sifat positif, sifat Rahman, sifat Rahim dan sebagainya, maka tak timbul kezaliman, tak ada kekurangan, tak ada kejahatan. Allah Maha Suci, tidak ada sebang kejahatan. Sebab tidak ada kezaliman, sudah dikatakan innallaha la yazlim misqala habatin fil ardi wala tisama. Allah tidak pernah melakukan kezaliman walaupun kamu nak ukurkan kekaliman itu dengan hanya sebegi atom beratnya sebegi atom tak ada di bumi ke di langit ini dia tak ada orang buat jahat macam mana orang tak tak balas kejahatan bagi maksud bukan itu Allah SWT buat jahat kadang kejahatan itu untuk pengajaran nampak jahat jadi pengajaran kepada manusia sini dia katakan tiap-tiap yang kejahatan ada kekurangan Allah SWT tidak ada kekurangan bahawa selanjutnya ia Yang mempunyai bagi segala puji Itu yang kita timahkan kepada Hamzah Rabbil Alamin Memuji Allah Ta'ala Menjadi suatu Menjadi suatu Sinunim kepada Malaikat, Malaikat Allah Ta'ala Walladina indahu Yusabbihuna bihamdi rabbihim Wahum la yasamun. Malaikat Allah yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, aindahu, insya-Allah, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka sentiasa memuji Allah. Memuji Allah wa hum la yasamun dalam keadaan mereka tidak pernah jemu. Kalau mereka juga alhamdulillah itu tak pernah berhenti. Kita bilang suku 33 berhenti. Pak katasbih nak bilang. Tak apalah apa, bukan tak boleh, boleh. Tapi kembali kepada ayat dia wa hum amun tu mereka bila tasbih kepada Allah. Tasbih yang tidak pernah jemu. Jadi di mereka jadi sampai hari kiamat terus memuji Allah yang sujud terus sujud Allah nah, sebab itu bila manusia berapa ramai sangat kalau kita melakukan perkara yang tidak baik Allah itu tidak mengurangkan kebesaran Allah Taala. sebab dia hatta walillah yasjudulahu Man pih Samawat, wa man pih Ardi, wa Syams, wa Qamar, wa Sajad sampai ayat dan telah tunduk, sujud, patuh, taat kepada Allah. Semua makhluk yang di atas langit, semua makhluk yang di bumi menjadi lah. tira sampai kepada wa Syams wa Al Qamar, matahari itu sujud, tunduk, patuh patuh kepada peraturan Allah serukur bintang tu berapa bilion bintang yang besar-besar tu tunduk patuh kepada peraturan Allah kepada mereka sampai kepada wal-ab wal bumi kita wal-jibal sampai kepada bukit-bukit wal-syajar sampai kepada pokok-pokok wal-dawab yang melata yang dalam tanah tu yang segala semut, segala serangga tu Wakasirun minannat. Maka manusia tidak semua. Ada yang sembah, yang tidak. Wakasirun yang banyak pak hakka aleki azab dan enggan tunduk. Berulah Subhanahu wa taala maka berfa mudahkan ada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaim. Boleh sebut Subhanakaladhumatu. Maksudnya Allah daripada cek cek yang kejahatan dan tidak kekurangan maksudnya ia telah yang mempunyai segala pujian watabarakah semuka yang ni mahasuci ia dan barakah pada yang menyebutkan namanya nama Allah nama-nama yang cukup suci, menyebut namanya pun mendatangkan kebaikan kepada kita maha berkat nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala akan pekerjaannya yang dikerjakan, dia taklah ta buat apa pun cipta apa pun penuh dengan kebaikan kita yang tak tahu saja. Wa ta'ala jadukah. Yang ni maha tinggi kadar engkau Tuhanku. Dan maha besar engkau. La'ilah gairukah. Yang, yang, yang ni tiada yang menjadikan. Yang yang beri rezeki. Yang yang disembah. Yang lain daripada engkau. Tiada yang dahulu. Dan yang kemudian. Maka apabila membaca. Itu di antara bacaan. Yang sempat dinukilkan daripada bacaan-bacaan di antara takbiratul ihram dengan bacaan rukun bacaan rukun rukun qauli rukun qauli rukun bacaan al-fatihah. so Tengok balik, wording itu bukan bukan wording manusia. Tak mungkin kita nak ciptakan wording macam subhanatallahu ma Wa tabarakasmuka wa ta'ala jaduka la ilaha gairuka memang satu daripada sifat ta'ala Bila sampai kepada usul strategi yakni aku pohon akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan aku daripada petnah syaitan yang kena rejam yakni yang kena kutuk. Okey, di episod lain kita melihat Bila Allah Taala meletakkan, memberikan kepada kita suatu bacaan pelindungan, biasanya kalau tidak besar, tidak tidak sangat serius yang kita hadapi itu, selalunya Allah tidak beri kita pelindungan. Kalau boleh mana kecil, sepatutnya kita mengapa tidak berlindung daripada virus HIV? mengapa tidak berlindung daripada ribut taupan mengapa tidak gunakan bacaan melindung daripada malapetaka melindung daripada inflasi melindung daripada jatuhan saham barang macam tu tu. kalau compare dengan yang kita hadapi sebenarnya yang paling teruk manusia ialah gangguan syaitan bujukkan syaitan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 kita tidak merancang secara serius bagaimana nak mempertahankan daripada daripada penangan syaitan ni dan kita tak nampak uh, alhamdulillah kejahatan-kejahatan yang bermaharaja lela dalam kehidupan manusia apa punca dia punca daripada kemiskinan harta punca daripada tidak ada cukup makanan punca daripada ekonomi jatuh kita, kita tak faham alhamdulillah bagi tahu punca kejahatan dibalik balik kepada syaitan. Musyaitan boleh mempengaruhi manusia. Ya kalau kalau kejahatan itu pada orang yang insan yang macam Peter Lee man tak teruk sangat. tapi tengok kalau kejahatan yang macam dilakukan oleh kalau Firaun sudah jadi jahat. Dibunuh apa? diukur arahan mana-mana anak Bani Israel yang melahirkan anak buruk senang cerita mereka membunuh abna'akum dan nisa'akum wa fi min rabbikum 'azim dia boleh dia boleh sampai membunuh abna' tuk seorang lebih banyak orang boleh dibuat kejahatan dia ada kuasa dia boleh sampai dia bunuh anak-anak kamu anak yang tidak berdosa dia suruh bunuh. Pelstahyu dia memperkosakan isteri kamu, memalukan isteri kamu. Dan begitu balahun min rabbikum balah satu. Kalau seorang pemimpin macam Mustafa Kamal Atatuk sebagai contoh, dia naik jadi presiden, jadi ketua negara <tuh> Islam selepas seketuhan, Islam Turki berlatar maj. 9.24 ni kan seorang tapi seorang jahat dia bunuh habis ulama dia tukar undang-undang sampai ke peringkat bahawa sembahyang itu pun dia tak apalah guna kita orang turki baca sembahyang tukar terjemahkan patihan dalam baca turki suku baca sembahyang baca, baca turki Aizan Arab Tukar Tukar aku bahasa terukir. Jadi boleh Merosakkan segala macam Hati-hati-hati Kalau itulah dia Kenapa dia berlaku demikian? macam Kerana ada saham besar yang Syaitan Telah Masuk Mempengaruhi dan merosakkan manusia dari yang besar dia rosak sampai kepada yang kecil kecil dia rosak sampai kerosakan kerosakan individu insan dibalik kepada syaitan semua kemaksiatan kecil sebab ke besar -tab, angkara syaitan sebab itulah waktu sebut wa ida qara' quran fasta'iz billah kau nak baca Quran pun kau kena berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam sebab nak nak semayang dah ataupun nak anauz dia dia ganggu sampai dalam semayang Kalau tak boleh ganggu bocang daripada molah tak semayang song nak semayang juga sekecil-kecilnya datang keraguan. Itu tadi yang bagi orang was-was tu. Bilah daripada kerja dia banyak ni. Minsharil waswasil khannas allazi yuwaswisu fi suwinas dia datang masuk dalam hati manusia dia was-waskan minal jinnat diperkata dia jin. Wan nas manusia itu pun manusia yang ditunggangi oleh syaitan padanya. Sebab itu maka besar sangat makna dia. Mengapa nak baca nak sembahyang pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca Quran juga hat dalam pertandingan pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kena, Dan kita dalam banyak perbuatan pun. Bila berjumpa dengan kemaksiatan pun, kena auzubillah. So, ini besar. Ni. Bila kita lupa ini, kita, banyak orang lupa. Itu dia, dia peluang dia bermaha jalela. Dia lah, nampak macam mana, dia tak nampak dia. Itu dia katakan, وَلَوْ لَا فَطْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ kalau bukan kerana kamu minta lindung Allah taala dan Allah beri pelindungan kepada kamu bukan rahmat dia kepada kamu siapa pun tak selamat lag tabakun syaitan akan terpengaruh dengan syaitan melainkan apa kerat saja waktu penting untuk kita hayati bila nak semayam baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim jangan baca benda saja daripada mula tu memang a'udzubillah itu juga di syariat kata dia kena baca pelan boleh pak kena baca balik kepada ayat wa iza qara'tal qur'an fastaiz billah maksudnya lagi Kita dalam semalam nak baca, belakangan nak baca Quran kata eh Quran kalau kena baca Quran baca auzubillah dulu Tapi dalam solat tidak didengar nabi baca auzubillah. Ada ada dua hadis. Satu hadis Abu Hurairah, satu hadis Anas.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 Artinya Bismillah Kuat pun boleh Abu Hurairah Tak Bismillah Kuat Baca perlahan Macam di Mekah pun Boleh tak ada masalah Sebab dua-dua itu Ya'udhu Baca perlahan Tak sabit Nabi baca Kita pun tak baca Nabi kena baca Hukun ni bukan hukun Bukan wajib Dia sunat Baca balik kepada ayat jadi tadi Wa'idha qara'tal quran Pastahiz bin keterudin Bila baca quran Aku baca Ya'udhu Okay. yang ni aku puhun akan dikau bahawa engkau lindungkan dan engkau peliharakan daku daripada petunyak yang kena rejang yang kena kutuk. tapi ni baca silahum al-rahim maka maknanya aku minta tulung dengan nama engkau pertiap-tiap suatu pekerjaanku ialah yang mempunyai lemah lembut lagi mempunyai dia fai sayang kepada makhluk dengan beri rezeki lagi fai sayang kepada segala hamba yang mukminin tengok tu setiap kecada dia renung balik susunan tu eh uh, saya harap kepada kan, bila baca Quran bila baca hadis bila tengok semayang ni kena, kena letak selalu kena, kena ingat selalu bawa yang yang yang menyampaikan kepada kita ni. Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad dia umi dia dia dia, dia, dia, dia, dia tidak pernah dia pandang menulis tak pernah baca tu dia katakan ma kuntatatulu min min kitab wala tahutuhu bi yamine kamu wahai Muhammad tak pernah pegang kitab apa pun tak pernah baca sebarang kitab pun dan tak pernah pegang pen pun tak pernah tulis sepatah pun izalah <tuh> terbukti kalau kau pernah baca sebuah kitab dari Muhammad pernah tulis sebagian seorang irtaba orang akan persoalkan orang akan persikaikan ni kamu buat sendiri ok boleh letakkan dari Muhammad itu ummi tidak menulis tak boleh baca tak sekolah tapi yang datang daripada dia termasuk yang ini termasuk bacaan A'udzubillah tadi itu Bismillah tadi dan termasuk bacaan Fatihah itu so nak mengaturkan bacaan Fatihah asal bu'ul-masal ni dia tujuh puji-pujian dengan wording dia dengan mana pernah orang Islam pernah berasa jemu baca Fatihah ni? sepatut jemur lama dah dia yang tu-tu je mana boleh tak jemur ni kata lagu mana pun kita, lama kita jemu. Kalau bahasa mana pun jemu. Tapi mana pernah kita cakap honestly lah yang kita jemu Fatihah. Dan lagu Fatihah tu cuba tengok. Saad tu baca sedap dah dia. Qolqutari sedap juga dia. Basit sedap juga dia. A uh, Khudaifi baca kesemua sedap. Mungkin tadi buka baca Uh, tarawih 20 rakaat so, 20 kali Fatihah. Walaupun dia orang baca, lagu satu dia orang baca tak ubah lagu tu. Satu sudah. Bukan kita buat-buat mana salah. Kadang bila nak try kita ambil yang bukan Quran, ambil yang kita Arab biasalah. Yang tulah Arab biasalah tu. Boleh baca macam Quran. Mampu tak jadi. Okey mesti balik pada Quran itu saya kata bila Bismillahirrahmanirrahim so dengan nama Allah Tuhan yang Rahman maha pengasih rahim penyayang mengapa dia pengasih dan mengapa dia penyayang itu kasih lain, sayang lain orang boleh kasih dengan tidak sayang orang boleh sayang dengan tidak kasih Allah tak? dia kasih pun dia b kita kita kita bina dalam kehidupan kita di cara hidup kita memang tak dapat lekang daripada kita ada buat selalu saja. kedua, sama ada kita buat secara ritual ritual ini dah dah dah biasa begitu daripada kecil kita buat uh, rutin macam kita bangun basuh gigi kuduk sok rutin dibuat dah berkian. Tidak akan ada peningkatan kepada kita melainkan sekadar dia ritual. Ritual ini tidak ada makna sangat melainkan sekarang kita dah biasa begitu dah satu yang kedua sebab dia merupakan satu cara hidup satu sistem satu sistem yang dengannya Allah mengatur kita kehidupan kita semayang sebagai pokok dan dia datang membuat apa pengajaran pengajaran yang besar Di antaranya dia mengajar kita bahawa tidak ada Tuhan yang disembah yang sebenar-benarnya melakukan Allah Ta'ala Allah yang mana? Allah yang akbar yang maha besar. Kalau ini dibuild dalam dalam diri kita, dibuild di, di, diberikan satu penekanan bahawa kita kita nak menghayati makna akbar itu dengan cara menghargai apa yang dia buat. Apa, apa yang menghargai apa yang dia buat? Yang dia buat ada yang dibuat bersahaja yang orang semua boleh menikmati ala alam dengan segala kenikmatan yang kecerlang. Sebaliknya, ada yang kedua yang dibuat ialah agama dia peraturan dia kalau ini kita lihat kalau kita semayang juga tapi peraturan tak berjalan semayang juga tapi undang-undang tak berjalan Mana tidak timbul akbab dalam hidup kita sebab so, kita masih mengagung yang lain lebih-lebih lagi -lebih, bila kita mengagungkan dalam konteks kehidupan kita Islam letakkan suatu cara hidup Yang jambing daripada itu inna solati itu kita fahamlah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 Katakanlah bahawa macam Nabi katakan Hal adullukum ala syai'in In, in fa'altumuhu ta'ababtum Fa'lubala Qala atyus salamabainakum Mena kecil, tapi dia bermula Dan berkata, maukah kamu Aku tunjukkan Satu perkara Ala syai'in In, in fa'altumuhu, kalau kamu buat yang kecil ini Kamu akan dapat kebaikan dia Tahababtum, kamu akan Terjalin satu ukhurwa satu persaudaraan yang ani aku. Saya baik kali ah apa dia? Injazalah ucap salam saya sama kamu. Assalamualaikum salam. Kecil tapi dia ada ada guna. Tahabbub tu untuk kamu lebih-lebih mesra lebih-lebih berkasihan tentang kamu. Opalah mak dia nak nak ajak kita guna sama pagi, good morning, uh, bonjour dan sebagainya palsi berpuas Puan Jis aku akan api. akhirnya kita nak balik semula halo berapa lama kita pakai tu. halo padahal boleh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum itu kita, kita ubah kalau itu pun tidak kita gunakan maknanya sistem yang lebih agung daripada apa yang memanglah. Assalamualaikum kita mendoakan kepada dia selamat sejahtera yang non-limited unlimited Assalamualaikum selama-lamanya mari orang putih pula dia limit dia selamat pagi pagi ya, tengah hari mampu lah good morning good afternoon good night good evening dia don't limit kita kita penuh selamat pagi selamat tengah hari selamat petang selamat malam saya tidak email. Assalamualaikum. Tapi tengok bila wa idha khuilitu bila kau bagi salam kepada orang, fahayu bi ahsana minha. Kamu kena jawab lebih, lebih baik daripada dia. Auradu dua paling tidak sama dengan dia. Apa? Dia? Wa anliqu bisalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap sampai selamat rahmat Allah melimpah. Rahmat itu pula dikekalkan itu jadikan kecil tapi dia dia dia represent satu cara hidup yang bila kita orang doakan kepada kita itu so, terletak satu satu perasaan jalinan satu perasaan yang cukup indah tapi tidak semua kita dapat hayati tak semua dalam kejadian di sekolah, dia cakap masjid kita dapat kita semua kan. Okay, semua itu mungkin saya katakan, -kata, itu itulah yang balik kepada berasmaian. Yang dia terjemahkan tadi, yang diulang selalu. Inna salati, wanusuki, wamahaya, wamati. Bukan dia kita nak upgrade kan, upgrading kan hidup kita ini seperti yang kita sebut dalam berasmaian tu. Nak jadikan. Uh,